Beliau membaca surat Wahyuatiluha dan membacanya dengan pelan. Hatta takuna atwalah min atwala hatta takuna sehingga jadilah surat tersebut lebih panjang daripada yang paling panjang darinya. Hadis ini juga dihantar oleh Muslim, nanti hadis yang sahih. Penjelasannya yang dimaksud dengan subuhah di sini adalah an-nafilah salat sunnah. Salat sunnah itu disebut subuhah karena di dalam salat sunnah terdapat tasbih. Maka penamaan salat sunnah dengan subuhah adalah mimba bi tasmiyati asy bi ba'di ajza'ihi. Menamai sesuatu dengan sebagian dari bagiannya. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sholat sunnah sambil duduk Wadhalika dan itu terjadi Wadhalika fi akhir hayatihi Di akhir kehidupan beliau Lama thakula Tadkala berat badan beliau Karena gemuk Maka Nabi lebih sering Atau sering sholat Sunnah sambil duduk Setiap beliau Tua dan gemuk Maka beliau baca surat dan membacanya dengan tartil Tartil artinya pelan Sehingga jadilah surat tersebut lebih panjang daripada yang lebih panjang darinya Ini disebabkan karena tartil karena bacanya pelan Tarasul sama pelan Watadabur dan dengan tadabur menungan maknanya Maka jika beliau melewati ayat isinya ada Beliau berhenti untuk Ta'awada minta perlindungan kepada Allah SWT Dan jika beliau melewati ayat isinya tasbih Beliau berhenti untuk bertasbih Jika beliau uh, marah melewati ayat isinya rahmah Maka beliau akan berhenti minta ya, kepada Allah dari kasih sayangnya Fatakun surat itu karena demikian cara bacanya maka jadilah surat tersebut bidzalika karena hal di atas athwala min allati minha lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya maka demikianlah kebiasaan nabi dalam salat malam ini ketika baca Al-Quran baca surat ketemu ayat azab berhenti ketemu ayat tentang neraka berhenti minta perlindungan dari neraka Ketemu ayat surga, kemudian berhenti dan berdoa minta kepada Allah agar bisa, ya agar bisa masuk surga. Demikian seterusnya. Dan ini hanya Nabi lakukan dalam salat malam dan tidak Nabi lakukan dalam salat fardu. Dan kaidah mengatakan matabatul fil nafli ya juzu fil fardhi. Apa yang Nabi lakukan dalam solat sunnah, maka boleh-boleh saja seandainya ada orang yang melakukannya dalam solat fardu namun tidak dianjurkan. Dan tidak dianjurkan. Sedangkan masa fil wajib, sabata fil nafli. Sedangkan apa yang Nabi lakukan dalam solat fardu maka itu satu hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam solat sunnah. Kemudian hadis selanjutnya dari bunda Aisyah, katulah Taala anha, dia menyampaikan anak Nabi saw dalam Nabi saw Lam jamat di dalam meninggal dunia, hatakan aksah usolati sampai mayoritas solat sunnah Nabi dalam keadaan duduk. Isi hadis ini Nabi saw mayoritas solatnya sambil duduk ketika dekat. Dengan wafat beliau, lian naukaburah karena beliau telah jadi tua, wasakula dan berat badannya karena gemuk Kau dan dari nafi dari ibnu Umar setelah An Huma beliau mengatakan, seku salat bersama Nabi saw, Salat dua rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Dan dua rukaat Ba'dal Isya' yang Nabi kerjakan di rumahnya Hadis ini juga diadakan oleh al Bukhari dan Muslim Maka dalam hadis ini, hadis ini isinya tentang sholat awatim <tuh> Sedangkan hadis-hadis sebelumnya itu tentang sholat sunnah Nabi SAW di waktu malam Wasaya tina dan akan datang riwayat dari Ibnu Umar sama sama-sama dari ilmu Umar menyebutkan dua rakaat sebelum subuh. Fahadihi rakaatin Maka inilah sepuluh ruka'at. Tusama rawatib. Yang disebut dengan solat awatib. Dan ia adalah rawatib yang sunnah mu'akadah. Yang pahalanya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Ini maka. Tentang rawatib yang statusnya sunnah muhaqadah Itu diperselisihkan apakah 10 rakaat ataukah 12 Maka di sini kita jumpai Di pendapat pensara Saabdu Razak Yang berpandangan bahasanya rawatib yang sunnah muhaqadah itu 10 rakaat Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duho, dua rakaat setelah duho, kemudian dua rakaat bater maghrib dan dua rakaat bater isya. <tuh> Nampak nanti dan ada pendapat yang lain berdasarkan riwayat yang lain yang menyampaikan bahasanya Ratib yang sunnah muakada itu dua belas rakaat. Tambahannya adalah di duho. Kebeliah duhur empat rokaat Kebeliah duhur empat rokaat Wasayati min hadisi Aisyah Dan akan datang dari hadis Aisyah Radul Anha basi Nabi Salat sebelum itu empat rokaat Famin ahli ilmi makar Di antara ulama Man ada ulama yang Hamala zalika memaknai hal ini Ala hal Dengan dua keadaan Maka terkadang Nabi salat kopliyah duhur itu empat raka'at sebagaimana versi Aisyah, dan terkadang kopliyah duhur beliau dua raka'at sebagaimana riwayat ibnu Umar. Kemudian dari Nabi dari ibnu Umar Abdullah Anhuma kala ibnu Umar mengatakan hadisat ni hafsatu satu, hafsa, yang merupakan saudaranya ibnu Umar. Tercita sunyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ra'atain bila dua rakaat ketika taubat fajar wa yunadil munadi dan persoolah penyeru yaitu beradallah muadzin Catatan kaki hadis ini juzun bagian dari hadis sebelumnya Qala ayub ayub mengatakan wa urohu wa Ura, artinya menyangka kalau ara artinya yakin Wahai Hud dan aku menyangka bahasanya Ibn Umar mengatakan bahasanya dua rakaat sebelum subuh itu dua sebelum subuh itu dua rakaat yang ringan alias cepat dan demikianlah realitanya dua de, kopiah subuh dianjurkan untuk dilakukan cepat dan tidak dipanjang-panjangkan. Dan tidak dibanjang-panjangkan. Namun yang dituntunkan, yang dianjurkan adalah ringan dan cepat. Maka ada beberapa sholat yang di sholat sunnah yang dianjurkan atau tidak dinikmati dan berlama-lama dengannya. Yaitu Qobliya Subuh. Kemudian e dan Tahiyatul Masjid saat Khatib Sudah. Menyampaikan khutbah Demikian juga ee, Setelah selesai tawaf Dua rakaat setelah selesai tawaf Demikian juga dua rakaat Yang ringan ee, Setelah bangun tidur Sebelum sholat tahajud Maka itu Dianjurkan untuk dikerjakan secara ringan Alias cepat dan tidak disarankan untuk berlama-lama menikmatinya. Penjelasannya isi hadis ini menyebutkan tentang sholat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh. Yang ini dua rokat ini adalah mengenapkan sepuluh okaat. Maka ibnu Umar adalah anhuma. Raka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sebanyak delapan rakaat. Wa akbar tuhuh tuhuh. Sedangkan saudaranya Ibnu Umar yaitu Habsah istri Nabi saw menceritakan adanya ruwati, Salat ruwati yaitu kebelah subuh. Kalau yang dilihat ilah Ibnu Umar sendiri delapan. Kemudian informasi dilengkapi berdasarkan keterangan sodarinya Hafsah ada dua rakaat yang lain yaitu dua rakaat sebelum subuh. Lianur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dua rakaat sebelum subuh di rumahnya sehingga total informasi yang diketahui ibnu Umar ada sepuluh rakaat. Dan dua rakaat sebelum subuh ini dikerjakan oleh seorang Muslim setelah terbit fajar. Dan setelah terdengarnya adanya muadzin untuk mengerjakan solat subuh, sebagaimana tadi dihadisnya dikatakan hinna yatluhu al -fajru. Dan yang sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi dalam dua oktaat sebelum subuh adalah dikerjakan ringan, artinya layu tolak fihi ma, tidak dilama-lamakan. Dan yang sesuai dengan Sunnah Nabi dalam dua okahat tersebut, dannya di okahat pertama membaca surat Al-Kafirun, okahat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan terdapat dalam hadis Abu Daud dan Abu Dawud al-Anhuma yang ini dijumpai dalam jamak termili dari Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, Nya berfirman, Ibu Adam Wahai ha ibn Adam irkali salatlah untukku ikhlas untukku min awalin nahar di awal siang sebanyak empat rakaat takfikah akhirahu aku akan cukupi engkau pada akhirnya pada akhir pada akhir nahar demikian kata at dan ulama berselisih pendapat tentang maknanya Empat okat itu kapan dan solat apa yang dimaksudkan? Kata Ibnul Qayyim dijatuhkan maaf. Akhbarul Saiful Shamsiyyah, Rahimullahu Taala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahasanya empat okat ini menurutku adalah solat subuh dan kopliannya. Ya, solat subuh dan koplias sebelumnya. Comen ada yang memaknai bahasanya. Ya di awal-awalin nahar di sini maknanya salat duha. Maknanya salat duha. Namun jika awalun nahar yang betul-betul awal awalun nahar, maka yang lebih tepat penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah taala maksud itu adalah qobliyah subuh dan wajibnya yaitu salat subuh. Dan seandainya eh, Makna hadis ini Empat rokaat yang dimaksudkan adalah Empat rokaat salat duha ya, Maka Yang dimaksud dengan Aku cukupi akfika Aku cukupi dirimu di akhir Nahar Itu tidak mengharuskan maknanya kekayaan Tidak mengharuskan Maknanya adalah Kekayaan ya, Sebagai orang punya Pandangan berdasarkan hadis ini bahasanya eh, sholat duha eh, sholat untuk membuka pintu kekayaan membuka pintu kekayaan empat okaat sholat duha empat okaat sholat duha maka eh, di Mekah ini kita eh, Bisa bisa eh, bah kita respon dengan beberapa sisi yang pertama di awalin nahar itu salat di awalin nahar itu apa maksudnya apakah itu salat duha ataukah salat subuh dengan qobliyahnya baik itu mahalul bahas itu pembahasan tersendiri kemudian yang kedua akfika eh, Akhiran nahar ya, apakah ini Eh, apakah itu kemudian Pasti bisa dimaknai Artinya kekayaan Juga pembahasan tersendiri Dan tentu Semata Kemudian jaminan akfika Akhirahu Yaitu akhirun nahar ya Tidaklah tepat kalau diidentikan dengan kekayaan Walau dia dikrimahullah maka Allah muliakan maka dia akan mengerjakan di awal pagi salat subuh dan dia salat sebelum salat subuh salat sunnah yaitu qabliyah subuh maka orang ini yukfa akan dicukupi anna harakulahu tisloho siangnya ini adalah ganjaran yang besar di dalam sepatunya soal yang terakal di membuang dan menelantarkan pahala yang demikian besar ala nafsi sehingga dia menjadi orang yang tidak mendapatkannya. kemudian dari Maimun ibn Mahran dari Ibnu Umar radallahu anhuma beliau mengatakan, aku merekam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat setelah magrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian Ibn Umar mengatakan Dan Hafsa bercerita kepadaku Adanya dua rokaat di waktu pagi Yaitu dua rokaat Kau subuh Walam akun arahu ma Nabi Salallahu alaihi wa sallam Namun aku belum pernah melihat sendiri Nabi mengerjakannya Maka hadis um, Ibn Umar Fihi isinya Isi hadis ini adalah menggabungkan dua hadis yang telah lewat. Dan Terjadi ditegaskan oleh Ibnu Umar bahwa bahasanya beliau belum pernah melihat Nabi mengerjakan salat qabliyah subuh Secara langsung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di dalam rumah. Maka istri Nabi lah yang bisa menceritakan secara detail dan pasti Kemudian hadis selanjutnya dari Khalid Al-Hadza Hadza makna asalnya adalah tukang sepatu Tukang sepatu namun, e, namun ini adalah nisbah yang tidak tidak sebagaimana zahirnya Maka Khalid ini disebut Al-Hadza bukan kerana pekerjaan beliau tukang sepatu Namun Khalid ini sebut Al-Hadha Karena beliau bergaul dengan para tukang sepatu Karena beliau suka duduk menemani tukang sepatu Dan berada di tempatnya tukang sepatu Meskipun beliau bukan tukang sepatu. Dari Abdullah bin Syakqib Beliau mengatakan aku bertanya kepada Ahizah Tentang salatnya Nabi SAW Nabi lantas mengatakan, karena Yusaliqo bela tuhri rokaatin. Nabi solat sebelum duhur dua rokaat dan setelah duhur dua rokaat, setelah maghrib dua rokaat, lebah dan isak dan setelah isak dua rokaat dan sebelum subuh dua rokaat. Kemudian keluar dari rumah, Fayyusali binas kemudian solat jadi imam memimpin para sahabat. Kemudian beliau masuk kembali ke rumahku Dan sholat dua rakaat Wa ahadzahu al-mahfudhu Danilah yang terekam dari ibunda Aisyah anha. Sehingga al-majemuh Totalnya ada 12 rakaat Ya tentang Sholat sunat dua rakaat sebelum duhur Dalilnya juga terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang telah lewat dan masing-masing dari keduanya ibunda Aisyah dan ibnu Umar menceritakan apa yang beliau lihat sehingga manakah yang benar apakah sebelum duhur itu empat rakaat ataukah dua rakaat apakah empat rakaat sebagaimana versi riwayat ibunda Aisyah dalam salah satu dari dua versinya ataukah sebelum duhur Nabi itu dua rakaat sebagaimana versi ibnu Umar. Dan riwayat ibunda Aisyah di versi yang lain, maka yang benar yuhmalalah hal ini muhktalifin. Kita maknai dengan dua kondisi dan dua kasus yang berbeda sehingga kita simpulkan terkadang Nabi Salat dua rakaat sebelum duhur, ba'ukoh dan terkadang yang lain. Yusali'ahbain Nabi Salat empat rakaat sebelum duhur. Atau Yomal kita maknai Dengan dua tempat yang berbeda Sehingga Kesimpulannya Nabi mengerjakan Kalau di rumah maka Nabi kerjakan empat rokaat Dan jika di masjid Sehingga bisa dilihat oleh ibnu Umar Dan yang lain Maka aku belia hadur yang Nabi kerjakan Dua rokaat Dan terdapat orang -orang Muslim dari Ummu Habibah Romlah Binti Abi Sufyan Radiyallahu ta'ala Radiyallahu anha yeah. Dan beliau adalah istri Nabi SAW Anaknya Abu Sofiyah Dan uh, Ketika Nabi SAW menikahi Umuh Habibah, Umuh Habibah posisinya di Habasyah Dan beliau uh, maka Dan yang menikahkan adalah Raja Habasyah Jadi walinya <tuh> dari ibunda umu Habibah Omelah binti Abu Syaikhul Anhaasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Mamin Abedin tidak ada tidaklah seorang hamba Muslim yang sholatnya ikhlas karena Allah setiap hari sebanyak dua belas oktaan dan dua belas oktaan itu adalah sholat ta'awwuk dan bukan fardhu kecuali Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga dan pengetahuan. Nomor yang paling penting adalah Amal dan praktek Amal dan praktek bagaimanakah kita Mengamalkan dan mempraktekan 12 atau 10 Orakaat, salat, rawatim Sunnah mu'akadah yang dikerjakan oleh Nabi kita yang mulia Alayhi salatu wassalam Kemudian Dari Asif Ibn Dombro Dia mengatakan kami bertanya kepada Ali tentang salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di siang hari. Fakal, maka jawaban Ali, senyak kalian tidak akan mampu melakukannya. Man ataukah dari kami nak Siapa saja yang mampu dari kami akan mengerjakannya Maka Ali mengatakan, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika matahari minhahuna, posisinya. Di sini, sebagaimana posisi matahari minhunah di situ ketika solat ketika waktu asar, maka berarti sebelum matahari, Rasulullah SAW di siang hari, maka perhatian ini dan semisal dan semisalnya menunjukkan semangat salat. Rahim Taala untuk mengetahui tuntunan Nabi SAW bukan dalam rangka berteori dan berwacana, non minajil iktidai untuk diamalkan dan diteladani sallallahu alaihi wasallam maka ali mengatakan karena tidak akan mampu melakukannya dari sisi rutinnya dan khusyuknya dan sempurnanya salatnya dan sempurnanya dan sempurna dalam masalah merutinkannya dan memberikan perhatian dengannya maka kami katakan siapa yang mampu dari kami akan mengerjakannya Artinya arubah semangat untuk mutihal tersebut itu qaimah ada. Dan siapa yang mampu melakukan hal itu di antara kami, sallallahu alaihi akan mengerjakannya. Sehingga dia beruntung dengan ganjaranNya dan pahalanya. Maka Ali mengatakan, "Jika posisi matahari di sini," sambil beliau mengisyarat ke arah timur, "sebagaimana posisi matahari di situ, yaitu di arah barat," Ain ya, dal asar saat asar, artinya jika posisi matahari ketika dia di timur seperti posisinya matahari saat dia berada di posisi barat ketika asar, maka yang dimaksudkan adalah waktu tuha. Maka di waktu tuha Nabi sholat dua rakaat, yaitu dua rakaat solat tuha. Maka di sini menunjukkan kalau Nabi mengerjakan solat tuha. Hmm, sehingga kalau hadis ini sahih Maka berarti sholat duha Itu dasarnya adalah sunnah kauliah dan fi'liyah Sunnah kauliah dan sunnah fi'liyah ucapan Nabi tentang Keutamaan sholat duha Dan wasiat Nabi kepada sejumlah sahabat Untuk mengerjakan sholat duha Ditambah Nabi mengerjakannya dan jika matahari posisinya di sini Itu di arah timur seperti posisinya di situ yeah. ketika duhu, artinya berarti posisi matahari kebelas zawal. Maka nabi shalat empat rakaat. Yeah. Dan yang dimaksud dengan empat rakaat di sini, Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian pensarah, pensarah hadis ini adalah salatul awabin di hidupnya karena ini asik-asiknya kerja. Nih, karena ini di jam asik-asiknya beraktivitas, kurang lebih jam 11. Nih, kurang lebih jam 11 siang. Nih, maka orang kerja lagi asik-asiknya. Nih. Maka orang yang ya, sedang semangat-semangatnya cari duit, tentu menyisikan uh, waktu ini untuk untuk berhenti dan sholat Satu hal yang eh, Tidak mampu dia kerjakan Namun orang yang Memang sholat itu jadi pikirannya Berpikir mengat Allah Itu jadi pusat perhatiannya Maka dia mampu untuk eh, Menyisikan Waktu untuk berhenti Mengerjakan eh, Mengerjakannya oleh karena itu Nabi sebut Salat duha saat tarmadul fisal Saat anak-anak unta itu Kepanasan sehingga berdiri Karena pasir terasa panas Itu Nabi sebut dengan sebutan Salatul Awabin Ini salatnya Orang yang memang Serius dan bersusungguh untuk Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wadhku luh ini semua dikerjakan di waktu duha. Kata di di awal duha Nabi salat. Kemudian ketika di waktu afdalnya sholat duha Nabi juga kembali sholat duha. Kemudian Nabi salat sebelum tuh 4 rakaat. Yusali na maka, maka Nabi salat setelah azan duhu sebelum iqamah sebanyak 4 rakaat. Inilah qowatib duhu dan ini mencocokkan dua hadis yang telah lewat Hadis Ibunda Aisyah Dan hadis Ummu Habibah Yang mengatakan kalau Nabi mengerjakan Empat Rukaat Sebelum Duhur Kemudian dua Rukaat Setelah Duhur Artinya Nabi salat setelah Duhur Sebanyak dua Rukaat Kemudian sebelum Asar empat Rukaat dan sebelum asal empat rokaat, ini bukanlah rawatib, maksudnya bukan rawatib yang sunnah mu'akadah. Rokat barodah fi'iha dan tentang empat rokaat sebelum asal ini terdapat fadlun azim. Keutamaan yang besar, sebagaimana dalam hadis yang kelima Muhammad dan yang lain. Dari ibnu Umar Anhuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Rahimahullah imra'an s.a.w. kubilil asri arba'an. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya Kepada seorang yang Solat empat rokaat sebelum asar Dan disini Diat kelima mahmad Demikian juga diiatkan oleh Abu Dawud Dan Dalam rehat Abu Dawud Ada dua versi riwayat Ada yang mengatakan Nabi itu Asar sebelum solat asar Solat dua rokaat Kemudian versi yang kedua Sebelum asal empat ruka'at Namun Al-Albani menilai bahasanya Riwayat dua ruka'at sebelum asar Itu riwayat yang saat Riwayat yang ta'if Sehingga riwayat yang kuat Itu empat ruka'at sebelum asar. Yang ini Statusnya adalah Salat sunnah ghir muhaqadah Kemudian e, Nabi empat ruka'at tersebut Nabi Pisah perdoa rakaat dengan doa ucapan uh, keselamatan untuk malaikat dan para nabi dan orang-orang itu mereka itu orang beriman laki-laki ya baik de, uh, yaitu orang orang yang beriman dan orang-orang Islam. Ikhwan ya, timi dimungkinkan bahasa yang dimaksud dengan salam di sini adalah tasyahud awal. Yaitu bacaan tasyahud awal bacaan tasyahud assalamu alayka ya Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu wa Karena kalimat ini mencakup Mbah malaikat dan orang-orang Semua orang sholat dari Hamba-hamba Allah Kemungkinan yang kedua Yang dimaksud dengan taslim Dalam hadis ini adalah Yang terwujud dengan Dengannya selesainya sholat Karena sholat itu Tahrimnya Pengharapnya adalah takbir Dan penghalalnya adalah ucapan salam Maka takbirnya disebut takbir tul-ihram Karena itu adalah takbir Yang mengharamkan Sehingga haramlah Berbagai macam perbuatan yang sebelumnya Halal Dan ucapan salam itu disebut taslim Artinya penghalal Yang membuat halal Karena dengan ucapan salam Maka halallah Maka diperbolehkan sejumlah hal Yang tidak boleh dilakukan ketika salat Artinya Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dari dua kemungkinan ini, kemungkinan yang kedua adalah audah wal akrab. Menurut bensarah itu yang lebih jelas dan lebih dekat. Dan ini didukung oleh zahir rentetan kalimat yang bunyinya. Nabi pisahkan di antara dua rakaat dengan ucapan salam. Ditambah hadis yang lewat Maksudnya salat malam Dua rakaat salam Dua rakaat salam Dan yang lain Salat sunnah di malam hari dan di siang hari Itu dua rakaat salam Dua rakaat salam Artinya Nabi memisahkan di antara Dua rakaat tersebut dengan ucapan Salam ke kanan dan salam ke kiri Meskipun makna yang pertama Juga makna yang muhtamil Makna yang mungkin dan tidaklah Uh, bisa kita salahkan orang yang memaknainya dengan makna yang pertama demikian kita lanjutkan bacaan isya. O alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An allahumma alaihi amiin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Wa Ma'tamad ya ummi ihsan ila yumtina maba'ad. Ikhwah aliman rahimani Kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-41 dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sa'ad al-Tirmizi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Bab yang ke-41 adalah bab tentang salat duha. Salat duha memiliki kedudukan yang agung e, Salat duha diantara salat tatawuh Yang terdapat hadis Berisi motivasi untuk mengerjakannya Dan motivasi untuk melakukannya Dan menjelaskan ganjarannya Maka diantara hadis-hadis berkenaan dengannya Yang menjelaskan urgensi salat ini Terdapat dalam Sahih Bukhari Dar Abu Raiyah radhiallahu anhu dia mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah SAW perwasiat kepada aku dengan tiga hal. Berwasiat supaya aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Puasa tiga hari setiap bulan. Kemudian salat duha. Kemudian tidur dalam keadaan sudah mengerjakan salat fitr. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya solat duha adalah di antara hal yang diwasiatkan oleh Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat adalah al amru al-muagat perintah yang ditekankan maka ini menunjukkan bahasanya solat duha bukan hanya satu hal yang dianjurkan namun dianjurkan dengan ditekankan. Kemudian terdapat dalam Syaikh Muslim dari Abu Da' al Ghifari yang nama asalnya Junto Pinjana Da' aladlallahu Ssnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadiku". Setiap ruas tulang kalian, setiap baginya itu perlu serta cotton disedekah. Dan ini adalah sedekah dalam makna yang luas, yaitu semua amal kebajikan. Oleh karena itu Nabi jelaskan Tasbih adalah sedekah Tahmid adalah sedekah Tahlin ucapan la ilaha illallah adalah sedekah Takbir adalah sedekah Mengajak pada kebaikan Atau memerintahkan melakukan kebaikan sedekah Melakukan kemungkaran juga sedekah Dan mencukupi dari itu semua Dua rokaat Yang dikerjakan di waktu duha Maka dua rokaat duha itu mencukupi sedekah Untuk Eh, anggota badan-anggota badan ini Itu ruas tulang yang di hadis Disebutkan ada 360 ruas tulang Yang ini dituntut dari setiap muslim setiap harinya Di hari dimana situ matahari masih terbit Untuk bersedekah Dengan sedekah sebanyak jumlah ruas tulang Yaitu 360 sedekah dan makna hadis ini bahasanya susunan dari tulang-tulang ini. Tersusunnya tulang-tulang ini dan sehatnya tulang-tulang ini adalah min ini amillahi. Di antara nikmat Allah yang besar atas hambanya. Maka setiap tulang perlu sedekah yang disedekahkan oleh seseorang anhu untuknya. Liakuna dalika semua itu sebagai bentuk syukur terhadap nikmat ini. Wa fi hadhihi salati dalam salat ini semua anggota badan itu bergerak tunduk mutadallila dan merendah kepada Allah tabaraka wa taala fatakunum maka jadilah di, dua kali salat dua itu mencukupi sebagai kompensasi dan pengganti dari suka nikmat atas selamatnya dan sehatnya anggota badan anggota badan ini Kemudian terdapat dalam sayang muslim dari Zaid Ibn Arqam Radulah Anhu Senyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Salatul Awabid Salat orang yang serius dan sungguh-sungguh kembali kepada Allah Adalah hinna tarmadul fisal Ketika anak-anak ontak kepanasan Maka waktu ini, waktu pasir itu terasa panas Sehingga anak ontak kepanasan adalah Afdalu awkoti adaiha Adalah waktu pelaksanaan Salat duha yang paling utama yaitu Ingama pada saat Telah lumayan Panasnya telah sangat Tastaddu telah sangat Panasnya terik sinar matahari Dan mulailah al-fisal Al-fisal maknanya Sirahul ibil Anak-anak ontak mulai tahassu merasakan panasnya dari selama matahari Maka itu waktu sholat duha yang paling utama Wa inkana waktu ha meskipun waktu sholat duha dimulai sejak terbitnya matahari Dan meningginya matahari seukur satu tombak yang kalau pakai menit ba'da Setelah terbitnya matahari Takriban kurang lebih Ubu sah Seperti 4 jam 15 menit Kemudian yang Waktu salat Tuhan memanjang Sampai matahari Berada istiwa lurus Fika batisamai Di tengah-tengah Di tengah-tengah langit Yang bakal pakai menit Berarti kurang lebih 10 menit sebelum zawal. Ya, atau 10 menit sebelum tibanya waktu zuhur. Ya, dan uh, waktu tabii waktu duhur itu ya, tidak konstan, tidak stabil sehingga kita tidak bisa memberikan jawaban secara pasti kapankah waktu duha berakhir jam berapa? tidak bisa. Ya, 10 menit tadi dari Sabtu Razak 10 menit sebelum waktu subuh, sebelum waktu duha. Wa maka ini semua adalah waktu salat duha. Maka waktunya luas. Dan waktu yang paling afdal ketika matahari telah panas kurang lebih jam 11. Eh, uh, sekaligus teman saya rahimallahu taala Menyebutkan sejumlah hadis-hadis tentang Kautama sholat duha Kemudian dikomentari Maka hadis-hadis yang sahih ini dan yang semisal Dengannya menjelaskan Banyak sholat pada waktu duha Adalah hasanatun mahbubatun Satu kebaikan yang disukai Demikian macam ufata Kemudian dari Yazid Ibn Rizki Dari Mu'adah Mu'adah adalah muridnya Aisyah Maka Mu'adzah mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salat tuha Jawaban Aisyah iya, salat tuha yang Nabi kerjakan 4 rakaat dan Nabi tambah, masya Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ye, maka kalimat ini masya Allah diterjemahkan sebagai nama yang mengatakan tidak ada maksimal rakaat salat tuha di sini riad Muslim. فه maka saya di sini penjelasan bahsin nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat dan nabi tambahi rakaat tersebut Masha Allah ala hadal adat dengan bilangan yang Allah kehendaki oleh karena itu idza jika memungkinkan bagi seorang muslim maka dia bisa salat duha 2 rakaat bisa 4 rakaat bisa 6 rakaat bisa 8 rakaat fala haraja alaihi maka itu tidak mengapa Kulud dari ka'at bisunnah. Semuanya ada dalam hadis. Wafil dan ada yang berpendapat mayoritas solat tuha delapan rakaat. Pendapat yang lain mengatakan mayoritas maksimal solat tuha ni maksimal solat ada yang berpendapat maksimal solat tuha delapan rakaat wafil. Pendapat yang kedua mengatakan maksimal solat tuha dua belas rakaat. Wakil dan pendapat yang ketiga mengatakan leisali akthariha hadun. Tidak ada batas maksimal okahat sholat Tuhan. Bahkan seorang itu yang tanafal dia mengucapkan sholat sunnah mayatayasa. Apa yang mudah baginya di waktu ini. Dan dalil pendapat yang ketiga leisali akthariha hadun adalah kalimat wa yazi tu mashaa Kemudian dari Umat At-Tawwil, dari Anas bin Malik, dia mengatakan, Nabi SAW mengejarkan salat Tuhan sebanyak enam wakaat. Catatan kaki, di sana nyata dapat Hakim Ibn Muawiyah dan dia mastur. Ya, dia mastur tidak diketahui datanya. Dan ziyat Ibn Ubaidillah dan dia makbul. Akan tapi... Tiadakan alat berani dalam majmah ausab dari Umar ibn Khalid ibn ibad dari Ziyad ibn Ubaidillah ibn ibn Rabi dari Al Hasan dari Anas. Ya, maka berarti makbul itu e, Derajatnya hasan jika dia memiliki penguat. Di sini disampaikan oleh sahabat Rasul, ada penguatnya riwayat atau berani. Penjelasannya visi hadis ini masin salat Tuhan yang Nabi itu 6 oktaat. Ini tidaklah pertentangan dan bertentangan dengan keterangan dari umi mu'minin Aisyah radhiallahu anha. Dia anahakalat, karena ibu Nabi Aisyah sendiri mengatakan wajib itu masya Allah. Maka Nabi terkadang salat 4 oktaat, 6 oktaat, bahkan masih ditambah lagi, sebagaimana Allah kehendaki. Dari Abd Rahman ibn Abi Hila, beliau mengatakan, tidak ada satupun sahabat yang memberitakan kepada aku kalau dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucakan salat duha, kecuali Umuhani. Fainnah maka Umuhani, Umuhani ini anaknya Abu Talib, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fainnah Umuhani, ada satu cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya saat Fathu Mekah lantas mandi kemudian solat 8 rakaat. Ditelah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu solat pun yang lebih cepat dari 8 rakaat tersebut. Namun meskipun ringan dan cepat, Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud, ditiatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi insabbaha mengerjakan Salat Sunnah yang sebanyak delapan rakaat, atau yang solat sama rakaat, mengatakan delapan rakaat dan salat Sunnah disebut dengan subuhah dan ini adalah minta mieti sheikh buka di menamai sesuatu dengan sebagian anggotanya contoh yang lain adalah lima ekor kambing. Maka kambing disebut dengan ekor Maka ini menamai sesuatu dengan sebagian bagiannya Disebut ekor saja Dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan Aku tidak melihat batang hidungnya sejak ya, seminggu ini Sejak ya, tiga hari yang lewat Maka disebutkan cuma batang hidung Dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan ini namanya tasmiyatus syai bi ba'di afadhihi. Fatusamma maka salat sunnah disebut subuh dan disebutkan dengan sajadah sajdah. Wa hadal Dan bilangan ini Delapan rakaat itu masuk dalam keumuman perkataan Aisyah radhiallahu anha wa yazidu masyaallah. Nabi tambahi sebagaimana Allah kehendaki. Dan perkataan Abdul Rahman ibn Abi Layla Aku tidak pernah melihat uh, Atau perkataan Umuhani, Aku tidak pernah melihat Nabi mengajarkan Satu sholat yang lebih cepat dari itu Namun sempurna rukuk Dan sujudnya Artinya Nabi SAW Mengerjakannya secara ringan Ila akan tetapi Nabi rukuk sampai tenang Dalam keadaan rukuk, sujud sampai tenang Dalam keadaan sujud Maka ringan dan cepat ini Berbeda dengan solatnya Nabi di malam hari. Kalau di malam hari, fa'inaukan ayatiluha. Maka dari solatnya dinikmati dan dilama-lamain. Dan solat Nabi di waktu duha, di tuha tidak tidak dilama-lamakan. Ya, mohon cepat saja. Kau dah dari Abdullah bin Shaqiq. Aku bertanya, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha? Qalat Aisyah mengatakan, tidak pernah kecuali manakala Nabi datang min maghibihi dari safarnya. Kecuali manakala Nabi pulang safar. Sebagaimana disarahnya. Atau sebelumnya hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim berarti sahih. Ila ayyakuna jaa safarin kecuali pada saat pulang safa maka hadis ini menelisih zahirnya menelisih hadis-hadis yang menetapkan salatnya nabi di waktu duha dan para ulama menyimpulkan hadis tentang salat duha ada tiga kategori yang pertama isinya menetapkan salat duha secara mutlak semisal perkataan aisyah ketika ditanya apakah, apakah nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha Aisyah mengatakan iya Empat okaat wa yazidu masyaallah Yang kedua hadis yang isinya salat duha Nabi itu muqayyad dibatasi dengan kedatangannya dari safar Contohnya perkataan Aisyah yang dia desembar saja kita baca Kemudian yang ketiga adalah meniadakan kalau Nabi pernah salat duha sama sekali Contohnya perkataan Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan Maqama sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhat subhatan duha katu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah solat sunnah duha catatan kaki dian Kenola al Bukhari maka untuk hai jenis yang ketiga ini dimaknai dengan Aisyah meniadakan kalau dia melihat Nabi Salat Tuhan Dan tidak meniadakan adanya Salat Tuhan pada Nabi uh, karena Aisyah menetapkan Sabatat indah terbukti Menurut beliau Adanya Salat Tuhan dari Nabi SAW Berdasarkan riwayat Bukan berdasarkan melihat langsung Maka ini menunjukkan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengutipkan salat duha. Oleh karena itu, Aisha tidak melihat Nabi mengucapkan salat duha. Namun di sisi yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong dan memotivasi Abu Ra'iqah untuk mengutipkan salat duha. Oleh karena itu, Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka apakah yang after adakah mengutipkan salat duha, sebagaimana dalam hadis pesan Nabi kepada Abu Ra'iqah. Ataukah yang lebih utama adalah tidak merutibkan salat tuhah dalam rangka meneladani dan mencontoh praktik Nabi SAW maka masalah ini satu hal yang di antara perkara yang tanazau fihi mereka para ulama berselisih tentangnya kesimpulan dari al-mutaniyah wal asbahu itu yang menyerupai kebenaran kemana tercemelat laknya yang lebih menyerupai kebenaran Lebih mendekati kebenaran Ini terjemah bebasnya Wal as pendapat yang paling kuat Kita katakan Maka namutawiman ala qiyamilail Siapa yang rutin qiyamilail Arnahu al mudawamati ala sholatid duha Maka itu sudah mencukupi Tidak perlu merutinkan salat duha Sebagaimana demikalah Nabi SAW kerana Nabi itu rutin solat malamnya, maka Tuhanya tidak rutin. Baik maknanya namu memiliki nilai siapa yang ketiduran sehingga tidak pernah solat malam, sebagaimana Abu Raiyah. Karena bila begadangan untuk mewujudah hafalan hadis sampai larut malam. Maka Abu Raiyah tidak bukanlah sahabat yang rutinkan solat malam. Nih, ya, maka fa solat Tuhan batalun an kiamilail. Maka muktinkan solat duha perlu dilakukan sebagai ganti solat malam. Nee, maka Nabi perbuatan kepada sahabat yang tidak rutin solat malam, semisal sahabat Abu Raiyah. Itu kesimpulan ibrothemia. Nee, bahasanya yang rutin solat malam, maka yang lebih after bagi dia mencemuh Nabi tidak rutin solat duha. Dan yang tidak rutin salat malam sebagaimana Abu Ghairah, maka berlaku padanya wasiat Nabi, rutinkan salat duha. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu dan mengatakan, Nabi terkadang Sering mesti salat duha sampai-sampai kami katakan Nabi tidak pernah tidak salat duha. Jadi hari-hari yang lain Nabi tidak pernah salat duha. Yeah. Sampai-sampai kami katakan, Nabi tidak pernah salat Tuhan. Catatan kaki Diatkan oleh, oleh Adil Midi di jamiahnya, Di sananya terdapat Muhammad Ibn Rabi'ah Dan dia soduk, Kemudian ada Fudain, Ibn Marzuk, Dan dia soduk, Terkadang waham, Ditambah Adi Al-Ufi, Dan dia ta'ib, Melakukan dadlis, Kesimpulannya, Di sini, sana yang taif. Maka isi hadis ini menjelaskan bahasanya lam yu'had, ay lam yu'ruf. Tidaklah dikenal dari Nabi SAW alaihi wasallam al-mudawamah mau'tinkan salat duha. Wa inna manaman hanyalah Nabi sallallahu salat duha hanya terkadang dan meninggalkannya terkadang. Maka sanad hadis itu dhaif namun isinya benar. Bahwa Nabi tidak mau'tinkan solat duha. Dengan alasan yang tadi telah disebutkan, Aisyah tidak pernah melihat Nabi sholat tua. Meskipun Aisyah tahu kalau Salat tua itu dituntunkan berdasarkan riwayat. Dan kemudian dari Abu Ayub al-Ansari, senyap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yutminu punya kegemaran mengerjakan empat okaat. Yeah. Zawalism, ketika dan Zawalisam seketika matahari bergeser ke barat. Maka aku tanyakan wahai Rasulullah anda mengembari empat okaat ketika matahari geser ke barat. Maka Nabi mengatakan bahawa pintu langit terbuka ketika matahari geser ke barat. Fala tuju hat atau salat maka Tidaklah kemudian, eh, tidaklah ditutup sampai dikerjakan solat duhu. Maka aku ingin naik untukku di waktu tersebut kebaikan. Dan aku tanyakan, afikulihin nafkirah, apakah ada bacaan di setiap okaat tersebut empat okaat tadi abu ayub mengatakan iya. Kemudian aku tanyakan. Apakah sudah ada ucapan salam yang berfungsi sebagai pemisah? Hadits doa khat salam doa salam Abu Hayy mengatakan tidak. Catatan kaki hadis kelima juga diat kelima Ahmad dalam musnad dan belum Majah dalam sananya terdapat ubaidah ibn mutaib dan dia aw yang mutaib. Namun memiliki syahid, syahid itu penguat, namun sahabatnya berbeda. Dari hadis berikutnya setelah itu, illah akan tetapi ya disebutkan tidak adanya ucapan salam yang menjadi penyela. Ini adalah keterangan yang bersendirian dibacakan oleh ibu Ubaidah dan tidak ada penguatnya. Dan hadis yang kedua atau dari sahabat Ayub sama berarti dia mutabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang semisal. Kalau mutabik artinya penguat Dengan sahabat yang sama Sama-sama Abu Ayyub Kemudian penjelasannya, uh, Perjelasannya Tutminu Engkau menggemari Yang dimaksud dengan menggemari Tutawimu mengutinkan empat rokaat Ingda zawal Wal murat yang dimaksud dengan Ingda zawal adalah Ba'da zawal Sebagaimana dalam hadis Abdullah Ibn Sa'id. Al-ad yang akan datang berikutnya. Di sana disebutkan. Kalau Nabi sholat empat rokaat. Setelah matahari geser ke barat. Sebelum mengerjakan sholat duhur. Sehingga berarti rakaat tersebut adalah. Qobliyah, sholat awatib duhur yaitu kobliya. Maka hadis ini. Wala di ba'dahu. Makahdis ini 293 sampai akhir judul akhir bab berkaitan dengan khabirat tuhur dan tidak berkenaan dengan solat duha ini, maka pembahasan tentang solat duha berakhir di hadis 292 hadis 293 sudah tidak lagi membahas solat duha Nabi katakan pintu langit terbuka saat matahari eh, sekeberatan. Falah tu tak cukup maknanya lagu tidaklah ditutup pintu-pintu langit di waktu ini bahkan terbuka sampai yee, sampai solat duhur dikerjakan maka dalam majlis itu terdapat motivasi untuk muhafazah Merutinkan empat okaat setelah matahari terbit ke barat sampai sebelum iko mas solat duhur dikerjakan. di maka aku suka naik untukku di waktu ini khairun kebaikan. Maka dan sholat adalah min a'da bil khair Termasuk kebaikan yang paling besar dan yang paling mulia Dan ada yang bertanya kepada Abu Ayyub Apakah di setiap raka'at terdapat kira'ah? Artinya hal apakah di setiap raka'at terdapat kira'ah? Maka Abu Ayyub mengatakan iya Artinya yang dimaksud dengan kira'ah Membaca Al-Fatihah dan membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah Apakah ada untuk ucapan salam eh, sebagai eh, sebagai jeda? Maka Abu Iyah mengatakan tidak. H, dan maka ini menunjukkan bahasanya salat tersebut dikerjakan tanpa ada ucapan salam sebagai eh, ucapan salam penyela. Namun tadi telah disebutkan di catatan kaki riwayat ini bersendirian dikeluarkan oleh Abu yang bermasalah. Hala karena itu yang lebih utama adalah empat rakaat tersebut dikerjakan dengan adanya ucapan salam penyela menimbang keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunah di malam hari dan siang hari itu dua rakaat salam dua rakaat salam. Ya, tentang uh, salatul laili wal nahar matna matna disebutkan oleh Al-Musannib Ath-Thirmizi di jami'nya dan yang lain Syaikh Ibnu Abbas di majmu' fatwa di jilid 12 mengatakan sanadnya sahih. Ya, meskipun perlu diketahui Ada ulama yang menta'ifkannya Menta'ifkan tambahan Wal-nahar Kalau solatul la'ili matna-matna Itu sahih Diatkan oleh Bukhari ya, Tapi ya, Tambahan wal-nahar Itu diperselisihkan Sa'imlu bas Rahimullahu ta'ala Dan beliau muhaddis ya, Termasuk yang menilai Bahasanya Tambahan al itu Sahih Kemudian dari mujahid dari Abdullah ibn Sa'ib, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusali arba'an, salat empat rakaat setelah matahari geser ke barat sebelum mengerjakan salat Zuhur. Nabi katakan, ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar naik untukku di waktu ini Amalun saleh amal saleh. Maka hadis, hadis Abdul Ibn Sa'ib semakna dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansar yang telah lewat wafi isinya mayatulu sorohatan ya, Menunjukkan secara gamblang bahasa empat rokaat yang dirutinkan oleh Nabi adalah solat maka isi hadis ini adalah al-hathudorongan dan motivasi untuk mengerjakan solat empat rokaat ini sebelum solat duhu Hadis yang terakhir dari Asim ibn Damar dari Ali sendirinya, anak Ali, karena Yusli belajar salat empat rakaat sebelum duha dan Ali menyebutkan bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yusliha mengerjakannya ingdal zawal. Ingdal zawal tadi maknanya pada zawal, bukan pas saat zawal, karena itu waktu terlarang untuk sholat. Namun setelah zawal wa yamutu dan beliau panjangkan. Wa artinya yutilu fiha alqira'ata, Nabi lamakan bacaannya dan Nabi lamakan rukudat sujudnya. Ya demikian yang kita baca sembatan malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nabinama Muhammadin wa, wa Subhanakallahumma Aber'ah-ahm Committee worshipbird Allah Allahия laha ile ala